Мама Люба тільки дивилася, не ні слова, як хазяйнує цей несподіваний та невипадковий видногість. Щойно банки з огірками пройшли всі підготовчі хитромудрі операції. Максим делікатно узяв з її рук ключа для кришок. «Даруйте! Це робота не для жіночих рук. Вдома це завжди роблю я». Мама спочатку збентежена, а потім із захопленням спостерігала, як літають в його руках літрові банки, немов кульки у жонглера, і нарешті спромоглася на слово. То нічого, доню, що студенте, Вивчимо, виросте. А долю конем не об'їдеш. От тільки ж розмовляє російською. Та він же з Криму. Там усі так розмовляють. Навчиться. Та врешті він у гості приїхав. Майдоню, не в гості. Я ж бачу. Банки з огірками та перцем вишикувалися зелено-жовто-червоними рядочками на кухонному столі. Ми, напевно, поїдемо, мамо. на талочку Ігор згодом привезе. Доня, як завжди, проводила літо в селі. А чим не село Тернопіль? Село, тільки багатоповерхове. Усі всіх знають. Дорогою до автостанції Софія привіталася з добрим десятком знайомих, половина з яких запитала, що то за красень з вусами. А друга це запитання висловила красномовними поглядами. Терпи, Максиме. Така твоя доля. Приїхав у гості, знайомся. Вечоріло, коли Максим постав перед ясні очі Валентини Сергіївни. А у тебе гарна кімнатка. Затишна. Софія окинула свою гарну затишну кімнатку розгубленим поглядом. Аж тепер вона усвідомила, що кімната у неї лише одна – а в кімнаті лише одна канапа. Максим помітив її розгубленість. Послухай, Софія. А канапа – це громадське місце. Розділ двадцятий. Це ж треба. Тепер, коли можна нарешті спати до схочу, Якийсь невидимий будильник підняв Софію рано-ранесенько Вона прокинулася з посмішкою Сталося щось хороше Ось воно Поруч спить Максим Софія обережно випручалася з його рук Бо він тримав її, наче боявся, що зникне Сонце ковзнуло по чорних кучерях, загнутих догори віях. Максим у зробив рух рукою, наче хотів відігнати промінь, і перевернувся на спину. Софія укотре замилувалася. Що за досконалий тілом чоловік? І не просто досконалий, а такий. Якби їй дали чарівного пензля, яким можна було б намалювати чоловіка і її мрії, то намалювала б саме такого. Усе-усе, усе, і шоколадно-темні очі, і вигнуті вуста, і ледь колючі вуса, навіть пальчики маленьких, як на його зріст ніг, були до сліз милі Софії. І запах тіла. І скупі слова, і кожна дрібничка Незначна загалом Деталь поведінки Все свідчило Я твоя половинка Невже? Невже я знайшла його Чоловіка, в якому жодна риса Не викликає спротиву? Співало все всередині Софія вислизнула з-під ковдри, ібо соніж почала пала на двір, нюхнути по літньому теплого запашного повітря. Радісно простягнула до сонця руки, сміхнулася небо.